Doina vetrei străbune, Doamne, vatra străbună, dacă, cu oștile lui Darius, Alexandru, Traian, ai arat și sămânța voie tale în ea ai semănat, Doamne, vatra străbună, ca un teasc al hunilor, goților, pecenegilor, cumanilor, ai arătat, când în ea ciorchinii viei neamului nostru ei sfărmat. Doamne, vatra străbună ca o holdă de grâu cu săbiile turcilor, tătarilor, cazacilor ai secelat și mucenicii tăi în cer ai adunat. Doamne, vatra străbună ca o cruce am purtat când loviturile, tălhăriile, trădările, jafurile ungurilor, polonilor, rușilor, ucrainerilor le-am suportat. Doamne, Vatra străbună ca un miel de jertvă s-a arătat, când ungurii, nemții, austriecii, rușii cu aluri gheare de fiare ne-au sfâșiat. Doamne, vatra străbună ca steaua bisericii din Filadelfia pe cer s-a năzăt, când talhăriile grecilor, turcilor, evreilor, bulgarilor peste noi în valuri s-au aruncat. Doamne, vatra străbună, ca o man mă îndurerată a stat, când ucraineni, rușii, unguri, sârbi, cu minciunile, ura, lăcomia lor, părți din țară ne-au furat. Doamne, vatra străbună, ca o zină blândă și bună, pâinea ta la dușman le-a dat de aceea. Focul gheienei în ei a intrat și cărbunii aprinși din vinul furat, pe capetele lor a turnat. Doamne, vatra străbună, când goții, vizigoții, ostrogoții, avari, o travă lor peste noi și-au aruncat, ea ca o mucenică în genunchi te-a rugat. Doamne, vatra străbună, ca o pasăre măiastră, cu aripile de zână, purtând milioane de mucenici români la cer, s-a fața ta s-a luminat, fiindcă rodul ei cel sfânt l-ai așteptat. Lacrima VETREI STRĂBUNE Doamne, Vatra străbună, într-o ie plină de lacrimi, de sânge până la cer, o rugă a ridicat și ți-a mulțumit fiindcă bradul neamului nostru prinde sori de stele de luceferi la cer, l-ai luat.